eras eh, aipatzen genuen bezala autofinantziazerako ba kalean antolatzen diren ekimen eta jarduera guztiaken ba daude momentu hontan. Elkarterte eta eragile azko ba ekonomikoak ukiten hasi dira. Egora hori ba, Ikastoletan ere sentitzen hasi da, eta hor bueno, ba, hortaz e, biriatuko Ikastolan idei bat izan dute dirubilketa kanpaina bat abian jarri dute honetaz e, ba hitze telefonoaren beste aldean kaixa aroste egin dugu Kaixo Harratal leon eh, Kaizo! Bueno, lehenik eta behin gozien e, pixka bat entzulea egonan jartzera Biriatuko e, ikastolan une hontan bueno, sartzea e, hemen degutxiri izanen da zenbat ikasleekin abiatuko zarete? Haukeen e, hogeita iru edo hogeita lagu ikasleekin hasiko dira mm Hume, ala ere esanko dugu, no? ikastola, e, biriatuko ikastola bosti ikasleekin hasi zen polik e emendatzen ari da, alera proiektu txikia da eta zuentzako ba, kalien antolatzen dituzuten ekimen eta jarduera e, guztiak garrantzitzuak dira, bueno, ba, e, finantzaziorako, ez da? Bai, hori da. E, diru hori egabe gukia ikastora ezin gubiziararzi, beraz, ekina nahi mitz egiten ditugu ikastoraren, ikastorarentako. Mm -hmm. Zemotatako ekimenak egiten dituzu ditu egurtean zehar? Baile, uh, baina egiten du hor, loguzietan egiten aditugu ekimenak, baina uh, orokorki bat zuetan um, taloak xaltzen ditugu, um, ere bai um, um, aterkiak xaltzen aditugu diru haukaiteko, Uh, antolatzen dugu, antolatzen dugu bihurtez bertsosario bat ere bai, antolatzen ditugu pintxopoteak, antolatzen dugu, poteak, dugu uh, ere bai lastezkaldiak batzutan, ahlo desberdinetan egiten dugu ekimen hain. Covid-e miretziko osagarri kresionek, egoera bosti zaldatu du ez da? Guretzako, bon, bestentzako ere bai, baina zinez uh, egoera uh, Zailazen dira bideatuko ikastu lan, eta COVID-19 horrekin zaitasuna ondiak, ondiagoak aertu zaizkiko bai, dira mailan. Beraz egura horri, aurre horregiteko, ba, diru internet bitezko, diru bilketa kanpaina bat abiatu duzute. Bai, hori da, pentsatu eh, COVID-19 garaian, konfinamendu garaian, pentsatu dugu nola, nola, dirua, Nuen, zer egiten algin nuen uh, piskabat uh, ikastolan didua sartu adazteko eta pentsatu dugu orako sosten bat egitea uh, interneten bidez ikusteko uh, didua piskabat irabazten algin nuenetzen edo, edo ez. Uh -huh. Eta zer egin behar da, ba, bueno, ba sostengatzeko, nora eh, jo beharko genuke? Uh, ebe guk uh, gure uh, fin, ikastolako aitamek haien uh, uh, ahemaren bidez normalki uh, paxaraz dute uh, elbidea, da leupo komeo elbidez, uh, dirua emaiteko, uh, hola, hola, hola ba besta, ola... Bai, laguntza hori eman daiteke, ekarpen eh, ekonomiko. Bueno, e, Piskaut den, e, naiz eta diru kantitate txikiak izan, egin daitezke baita, ez? Eh? Bost euroko ekarpenak, eta hortik ba -ba gora baita, ez ba da? Bai, hori interesgarriatxe mandu guede, da personak emaitean duten nahi dutena, Eta ez badira ba enterasatuak emaiteko ez dute maiten, baina bost, hama, hama bost, nahi duten, nahi duten dirua emaiten aldute, eta gero diagun behar da ere, impostetatik di iruden gainean gero begiz... Ben, ez Bai, hori Baus, hongi, engalditzen zaiguna horkat isa da jendean imatzean, eh? eta biriatoko ikastuenan bai. aldeko diropilketa honetan ba parte hartzea, ez da? Bai, hori guretzako, ehaiten ginoen bezala, du ahitamen hartzean, ez dugu uktero biztan dena eginen uh, bolako eskaera eta okten da, okten orte, uh, eginen dugu bakarrik, eta hori guretzako momentua da horrein edo... edo Laitunaz ez dugu beskiz polako ziru maila laguntzarik galdeginen. Aukzen egiten dugu zenta finaz zegoera lagian dira. Bauswangi, guzti horrekin galditzen gara Katisa, esker mila benetan bagurean izatagatik. Mila esker zuheri! Ja